السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي مشيغل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت مخيرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في زنت إمرأة بمتيمة. Uh, das der Koran das Wort Allah Subhanahu wa Ta'ala ist und erschaffen in jeder Hinsicht wie die Aussage von ist der Koran ist das Wort Allah erschaffen in jeder Hinsicht Al-Qur'an kalam Allah bi ibn Zayd Wir machen weiter mit den Aussagen der Gelehrten darüber, dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist. erschaffen. In jeder Hinsicht. Hammad ibn Zayd sagte, der Koran ist das Wort, womit Jibril herabgestiegen ist. Sie Er meinte mit die Jahmiyei, aber, mit ihrer täuschung meinte Hamad ibn Zayd, rahimahullah, dass es keinen Ilah über den Himmel gibt. Und diese Aussage, liebe Geschwister, ist sehr, sehr wichtig und das zeigt das tiefgründige Wissen des Salafi, r.a. Und dieser großen Imame, dieser Berge des Wissens, wie Hamad ibn Zayd, rahimahullah, sie haben gleich gewusst, weil damals, sie haben gewusst, als die Jahmiyei aufkamen und sie versucht haben, die Leute zu täuschen, indem sie halt äh, ihren Kuffer verbreiten wollten, indem sie halt gesagt haben, dass der Koran erschaffen ist. Aber sie haben sich nicht getraut, ihre wahre Aqida zu veräußern oder äh, zu äußern und dazu aufzurufen. Wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht über seinen Thron ist. Weil die Jemiah im Endeffekt bestätigen gar nichts, sie bestätigen keinen Schöpfer. Aber Hamad ibn Sayyid al hat daraus verstanden, durch ihre Negierungen der Sifat, der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, hat er sie entblößt und wusste sofort, dass diese Jemiah versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer, gänzlich zu negieren. Inama yuhawiluna an yakulu anna leysa fissamai ilah. So sahtam Muhammad ibn Zayda. Yani, sie versuchen es. Sie haben sich damals nicht getraut. Stolz. Ha? Die das mit großem Stolz. Ha? Und die das einfach so sagen. Sie sagen, Allah ist nicht über sein Thron. Hm? Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht der Höchste mit seinem Wesen. Und was machen sie noch? Sie sagen, derjenige, der das glaubt, also der an den Koran glaubt und an die Sohn des Propheten, sallam, glaubt, der ist ein Kafir. Deswegen sagen sie auch, sie sagen, einer einer, der Grundsätze des Kufers, das sagen die Asha'ira, das sagen die Jamiya, ist, dass man an den Koran, an den offensichtlichen Koran glaubt. Hamad ibn Zayd, meine lieben Geschwister, gehört zu den großen Gelehrten dieser Umma. Er hat von den Tabi'in. Er hat die meisten Tabi'in in Basra hat er getroffen und von ihnen Wissen genommen. Rahimahullah. Er ist im Jahre es gibt unter eine yani unterschiedliche Meinung, wann er genau geboren ist, aber er ist ungefähr 98 geboren. Der Hijra des Propheten sallallahu wa sallam Und er ist im Jahre 179 gestorben, rahimahullah. da war er 81 Jahre alt. Imam Malik ist sechs Monate vorher gestorben. Sechs Monate vorher gestorben. Seine Schüler waren Ich wollte nur kurz, weil ich weiß, dass die meisten Geschwister Hamad ibn Zayd nicht kennen, ich wollte nur eine ganz kleine, kurze Bindege Biografie zu Hamad ibn Said. Das ist einer der größten Gelehrten der Ummah. Einer der größten Gelehrten der Ummah von den Tabi-Tabi'in. Seine Schüler waren Leute wie Abdullah ibn Mubarak, wie Abdurrahman ibn Mahdi, wie Ali ibn Madini, das ist sein größter Schiech, Hamad ibn Zayd, wie Qutayb ibn Sa'id. Abdurrahman ibn Mahdi sagt, Er sagt, die Imame in ihrer Epoche sind vier. Oder in ihrer Zeit sind vier. Sofian al-Thawri in Kufa und Malik ibn Anas im hijaz und Abdur-Rahman ibn al-Auza'i im Sham gebiet al im Scham-Gebiet und Hammad ibn Zayd in Basra. Yahya ibn Ma'in sagt, es gibt keinen, der stärker ist als Hammad ibn Zayd im auswendig, ich atmet, hadith Yani der stärker im Wiedergeben der Ahadith ist. Und es sagt Yahya bin Yahya Nay einer der größten Gelehrten in seiner Zeit, er war einer Zeit von erst äh, einer von den äh, Weggefährten von Ishaq ibn er war auch in, in Khorasan. Er sagt, ich habe keinen Schir gesehen, der ein st stärkeres äh, äh, yani, Gabe hat im, im Auswendiglernen als Hamad ibn Said. Und Ahmad ibn Hanbal sagt, Muhammad. Er sagt Hammad ibn Zaid, gehört zu den Imamen der Muslime und er ist von den Leuten des Dienst. Und Abdul Rahman ibn Mahdi sagt, und er ist einer seiner Schüler. Er sagt, ich kenne keinen, der wissen da ist über die Sunna und sie meinen mit Sunna die Aqida. Die Aqida, die Methodik der Ahlus Sunnati wal Jamaa. ولا بالحديث الذي في und über die Hadithe ich habe keinen gesehen der war in der Sunna in der Aqida als Hammad ibn und über die Hadithe die des Propheten die in der Aqida reingehen, also in diesem wissen der Aqida es gibt leute die ueberliefern ahadithe aber sie können daraus kein wissen entziehen aber Hammad ibn Zayd Allah ihn diese Gabe gegeben. Er war ein Berg des Wissens. Er hat über 4000 Hadithe überliefert. Und es wird gesagt, dass er kein Buch hatte. Alles aus seinem Kopf. Alles aus seinem Herzen. Aus, aus, aus, aus seinem Gedächtnis. Er war sehr, sehr stark im Auswendiglernen. Er hat einmal ein Hadith aufgesagt, den er vor 50 Jahren gehört hat. Er hat gesagt, ich habe ihn die ganze Zeit nicht aufgesagt, nicht überliefert. Ich habe ihn vor 50 Jahren gehört. Und deswegen sagen die Imame, Hamad ibn Zayd hat keine Fehler. Yani die haben fast keinen Fehler bei ihm gefunden, bei seinen Überlieferungen. Und seine Hadithe sind in Sahihain, im Muslim und in den anderen Büchern der Sunne. Okay, machen wir weiter, inshallah, mit den Überlieferungen. Bezüglich, dass der Koran das Wort Allah wa ist. Ibn Abi Hatem sagt, al-Fadr ibn Musa berichtete uns, Muhammad ibn Mansur al-Jawas berichtete uns, der sagte, Ich sah Sufyan ibn Uyayna. Also Mansur al-Jawas sagte, Ich sah Sufyan ibn Uyayna, als ein Mann ihn fragte, Was sagst du über den Koran? Er sagte, das Wort Allah, Es ging von ihm aus und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Und diese Aussage von den Imamen Es ging von ihm aus und es wird wieder zu, äh, wieder zu ihm zurückkehren. Das sagen die Imame der Ahle Sunna, die sehr sehr oft. Das wird ihr auch sehr oft vorfinden, wenn ihr in den Büchern liest. Was heißt das genau? Das heißt, es ging von ihm aus. Er hat damit gesprochen, Allah Subhanahu Taala. Und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Der hat von Abdullah bin Mas'ud, einer der der, der der Zeichen der Stunde. dass der Koran, das Wort Allah Subhanahu Wa Taala wieder emporgehoben wird. Möge Allah uns bewahren. Die Leute machen die Masahif auf, den Koran, und sie finden kein Wort und finden das Wort Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht diese Stunde yani, treffen lassen oder dass, dass wir in der Zeit kommen. Yani das Wort Allah subhanahu wa ta'ala wird ha? Allah subhanahu wa ta'ala. Jedes einzelne Wort ja, wird, yani, äh, wird wieder emporgehoben. Deswegen sagen die Imame, es ging von ihm aus und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Abu Bakr ibn Rachimahullah sagte, der Koran Al-Muqri ist einer der gelehrten der Rezitation der verschiedenen Lesearten des Korans, Abu Bakr bin Ayash und einer der Gelehrten der Sunnah, der Akida von einer al Jama'a. Ah. Er sagte, der Koran ist das Wort Allahs, den er Jibril weitergab. Und Jibril gab es diesen, Muhammad sallallahu wasallam weiter. Es begann von ihm, min und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Shu'ayb ibn Harb sagte, ich frage Sofian ibn Sa'id al-Thawri, das ist eine bekannte Aqida, die ist auch in der Jama äh, vorhanden, als Shu'ayb Sofian fragte, ich will eine Aqida von dir hören, die Aqida von al-Sunnah wal Jama'ah. So, wenn ich von Allah gefragt werde, sage ich, ich habe das von Sofian ibn Sa'id al-Thawri gehört, ha? dass Allah mich nicht zur Rechenschaft zieht dafür. Yani. Weil äh, Sofian war ein Imam. Sie haben, er wollte von ihnen hören, was er von seinem Shuyuch gehört hat. Und was seine Shuyuch von den Sahabern gehört haben. Das, das was wir im ersten Dalles erwähnt haben, dass diese, diese Aqaid, diese Überlieferung die, der, der, der Glaubensgrundsätze hm, von diesen Aqaid, das ist eine Sache, die die Tabi-Tabi'in von den Tabi'in gehört haben und die Tabi'in von den Sahabern gehört haben bis zum Propheten, Das heißt, das sind nicht ihre Glaubensinhalte, die sie einfach nur so sagen. Liebe Geschwister, es wird nur gesagt, zum Beispiel die Akida von Sofiane Thawri, von der Überlieferung her, dass er sie aufzählt, aber sie ist, und deswegen siehst du auch, und das sagt auch Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, Er sagt, einer der Zeichen dafür, dass Ahlus Sunnati wal ah die gerettete Gruppe ist und dass sie die richtige Akide haben, ist wenn du in ihren Büchern schaust und in ihren Texten, die sie geschrieben haben über die Akide, sei es in Andalusien, sei es im Maghrib-Gebiet, Nordafrika, Tunesien, Libyen, Marokko, das ist alles das Maghrib-Gebiet. Sei es in Ägypten, sei es in Horasan, sei es im Hijazgebiet, sei es im Irak, in Irak im, im, im Irak, Basra, Kufa, Wasud, sei es im Scham-Gebiet, so findest du die gleichen Aussagen. Sie ziehen die gleiche Akide auf. Und ab und zu, wenn du das liest, du, du liest ja eine Akide zum Beispiel von ibn Abi Zemanain, ein Gelehrter aus Andalusien. Und du liest dann die Aqida von Qutaiba ibn Said. Einer aus dem Osten. Dann siehst du, dass sie die gleichen Wortlaute. Die sagen z.B. der Iman ist Aussage und Tat. wa Das findest du überall. Das zeigt, dass sie von einer Quelle nehmen. Warum haben sie die gleichen Aussagen und treffen die gleichen Aussagen, weil sie von der gleichen Quelle ihre Aqida beziehen. Vom Buche Allahs, von der Sünde des Propheten, wa sallam, von den Sahabern, von den Tabirin. Und so wird sie überliefert. Die Aqida. Wenn man sich die irregeleiteten Gruppen ansieht, zum Beispiel die Asha'ira, sie haben einige Grundsätze, wo sie sich einig sind, Aber sie haben in vielen Sachen haben sie Meinungsverschiedenheiten. Jeder kommt, jeder, also sogenannte Gelehrte, von denen kommt, der als Imam angesehen wird bei den Asherer, kommt und widerlegt den, der vor ihm war. Sie haben viele Widersprüche, sehr sehr viele Widersprüche. Und wenn ihr das liest, möge Allah uns bewahren und wir dürfen das auch gar nicht lesen. Ihr seht keine Ayah, kein Hadith, keine Aussagen des Salafes. Also auf was beruht Ihr Yadin ihr ihr beruht auf dem Wahi vom Shaytan, Auf dem Wahi vom Shaytan. Es hat nichts mit... Also deswegen sind das... يعني, Das sind Atheisten in dem Sinne, in dem sie halt sagen, wie entziehen. Sie, sie sagen das ganz klar. Also Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt behaupte. Sie sagen in ihren Büchern, man kann keine Akide entnehmen aus dem Buch Allahs und der Sünde des Propheten sallallahu alaihi Weil sie nicht eindeutig sind. Möge Allah uns bewahren. Also sie haben Zweifel ja, über den Koran und über die Sünde des Prophets, die sagen, im Bezug auf der Akide, auf das, was man glaubt, bezüglich den Eigenschaften, den Namen Allah, wa bezüglich Al-Qadr, Schicksal, das kann man nicht vom Buch Allahs entnehmen. Das muss man vom Verstand entnehmen. Die sagen, die nennen das Verstand. Dabei äh, ist das ja yani ein Begriff, mit dem sie halt tricksen und lügen wollen, weil das sind einfach nur Gesetze, die sie haben, was sie dann mit dem großen Titel, als Verstand verkaufen wollen den Leuten. Sagen, Das ist das, ist das was die Logik sagt. Schreiten wir fort, liebe Geschwister. Yahya bin Ma'in berichtete mir, er sagte, eine Person von den Kindern von Maimun ibn Mehran, der Ja'far genannt wird, berichtete mir, der sagte, ich hörte Waqiyah, Waqiyah bin Jarrah, sagen, Der Koran ist von Allah, subhanahu wa ta'ala, ausgegangen und wird zu ihm zurückkehren. Imam Ahmad sagte in usul sunnah mit, mit der Überlieferung, also die usul sunnah die Abdus ibn Attar, der Schüler von Imam Ahmad, überliefert hat, weil es gibt mehrere Niederschriften von äh, der Aqida, die Imam Ahmad überliefert, wie zum Beispiel Los äh, tukhri äh, und Abdus ibn Attar Muzadad ibn Musarhad. Und die sind alle im Jamaa enthalten. Cheikh Abu Abdullah Adil. Jazahullah Khayran hat die alle zusammengetragen. Die ganzen Niederschriften von Imam Ahmed über die Aqida. Das suntem mehrere Schriften. Die werden alle mit dem Titel Usul Sunnah betitelt. Und eine davon ist die von Abdus ibn Attar. Das ist auch die bekannteste. Und da kommt vor, wo Imam Ahmed dann sagt, Und der Koran ist das Wort Allahs. Und nicht erschaffen. Ibn Khuzayma Sagt, rahimahullah, Ibn Khuzayma ist derjenige, der das Buch Verfasst hat, Sahih, -Sahih. Yani, Er hat ein Buch, das Er heißt, ist bekannt als Sahih ibn Khuzayma. Und er hat auch ein anderes Buch, Was sehr, sehr wichtig ist Für Ahl Sunnati und Jemaah, Das heißt, Al-Tawhid. Aber es wird auch als Kitab al-Tawhid betitelt. Und ist einer der wichtigsten Bücher in, in den Grundlagen und in den äh, Widerlegungen gegen die jamie Das Buch von, Kitab, von Ibn Khuzayma und auch das Buch von Ad-Darim, wo er bishar al widerlegt. Ibn Khuzayma sagt, der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und eine Eigenschaft von den Eigenschaften seines Wesens. Nichts von seiner Aussage ist erschaffen. Nichts von seiner Aussage ist erschaffen. Damit will er auch die Aschaira widerlegen. Weil sie yani, die Jachmir versuchen immer zu tricksen und Listen yani, zu, anzuwenden, indem sie halt sagen, ja Allah hat gesprochen mit dem Koran, aber dazu kommen wir noch, inshallah, der Koran, den wir lesen, der ist erschaffen, der in dieser Welt ist. Wenn ja? Sie versuchen, dann deswegen sagt, sagt Ibn Khuseyma, nichts von seiner Aussage ist erschaffen. Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, der den Tafsir geschrieben hat, der bekannt ist als Tafsir al-Tabari, sagte, das Erste, mit dem wir beginnen zu sprechen, er hat eine eine eine aqida die la la ka yubalifat in seinem buch usul er i'tiqad ahl as-sunnah wal jamaa'a azagt das erste mit dem wir anfangen also in seiner aqida die er überliefert von den salaf das erste mit dem wir beginnen zu sprechen ist über das wort allahs azza und seine offenbarung denn die sind in der bedeutung seines tauhid enthalten warum liebe geschwister wir haben es ja klar verdeutlicht man kann kein muhaddith sein wenn man nicht die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Das gehört zum Tauhid. Weiter sagte er, diesbezüglich ist das Richtige zu sagen, nach unserer Ansicht nach. Das ist das Wort Allah azza -jalla, ist. Unerschaffen, in welcher Art und Weise er auch geschrieben wird und gelesen wird, an welchen Ort es auch immer rezitiert wird. Und hier, Yani, es, es, diese Aussage von Ibn Jarir, Allahimahullah, erläutert damit die Aussage. un Unerschaffen in jeder Hinsicht. Was heißt in jeder Hinsicht, lieber Geschwister? In jeder Hinsicht, das Geschriebene, yani der, der Koran, das Geschriebene, das Rezitierte, das was man hört, das was geschrieben wird von den Kindern. Das alles ist unerschaffen. Das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. ihr, liebe Er sagt dann hier, diesbezüglich ist das Richtige zu sagen, nach unserer Ansicht nach. Das ist das Wort Allah subhanahu wa jalla. Ist unerschaffen. In welcher Art und Weise es auch geschrieben wird und gelesen wird. An welchem Ort es auch immer rezitiert wird. Ob es in, dem, ob es in den Himmeln oder auf der Erde wo immer es auch auswendig gelernt wird, ob es auf der wohlbehüteten Tafel, Lauch al-Mahfuz, geschrieben, äh, geschrieben steht, oder auf den kleinen Schreibtafeln der Kinder, gemeißelt auf Stein, oder handgeschrieben auf einem Blatt Papier, ob es im Herzen aufbewahrt wird, oder durch die Zunge geäußert, wer auch immer etwas anderes als dies sagt, oder behauptet, dass es einen anderen Koran gibt, als den Koran auf der Erde, oder in dem Himmel, welches wir mit unseren Zungen rezitieren und welches wir in den Masahif niederschreiben oder jemand, der dies in seinem Herzen glaubt oder der es in seinem Herzen verbirgt oder wer es mit seiner Zunge bekundet, dann ist er ein Käfer. Diese Sache an sich, liebe Geschwister, guck mal, wenn ihr jetzt, ich gebe ein kleines Beispiel, damit das verdeutlicht wird, wie in der Taala, wenn jetzt einer ein Gedicht von Goethe liest. Irgendein Gedicht, von irgendeinem, sei es ein, ein, ein anderer. Oder ein Buch von jemandem, zum Beispiel von As-Shafi'i, Rahimahullah. Du liest ein Buch von al Wem wird denn das, was ich rezitiere von diesem Buch von As-Shafi'i, Rahimahullah, Wem wird das zugeschrieben? Es wird al shafii zugeschrieben. Du sagst, As-Shafi'i sagte, Genauso ist es auch mit dem Buch Allahs. Das heißt, der, der es gesagt hat, den wird es zugeschrieben. Der, der es gesagt hat, das ist eine ganz klare Sache. Der, der es gesagt hat, das heißt, wenn ich jetzt den Koran rezitiere, das ist das Wort Allahs. Es wird Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. InshaAllah ist das klar und deutlich. Abu Bakr Muhammad bin Hussein al-Ajurri sagte in seinem Werk Al-Sharia er sagt, wisse möge Allah mit uns und dir barmherzig sein dass die Aussage der Muslime deren Herzen nicht fern von der Wahrheit sind und wer recht geleitet wurde ist, dass der Koran an das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist und nicht erschaffen denn der Koran ist ein Teil vom Wissen Allahs und das Wissen Allahs kann nicht erschaffen sein Allah ist hoch, er, hoch erhaben darüber. Dies wird durch den Koran und der Sunna und den Aussagen der Sahaba anhum, und den Aussagen der, der, der Muslime aufgezeigt. Niemand bestreitet dies, außer ein übler Jahmi. Und die Jahmi sind nach den Gelehrten Kuffar. Kommen wir zu einer anderen Angelegenheit. kurz. Allah spricht Über das Sprechen an sich. Yani Allah, die Ahle Sunnah sagen immer, Allah spricht mit Buchstabe und Stimme. Allah, Allah spricht mit Buchstabe und Stimme. Warum haben sie das gesagt? Die Ahle sunnah wal Weil die Jahmiya immer versucht haben zu betrügen und neue Listen anzuwenden, indem sie halt ihren Kufr immer versucht haben zu verbergen. Das heißt, sie kamen immer mit neuen Erneuerungen, um die Leute in die Irre zu führen. Das heißt, hätten die Jahmiyak diese Erneuerung nicht aufgebracht, hätten Ahle Sünder das auch nicht dargelegt. Also ausführlich dargelegt. Weil jeder, der den Koran liest, der glaubt daran. Jeder Muslim. Weil er ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil er sich Allah untergibt. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen akzeptiert, dass diese Akzeptanz ist ein Grundsatz. Ohne das kann er kein Muslim sein. Dass er das alles akzeptiert, was im Buch Allah subhanahu wa ta'ala ist und was in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist. Das heißt, er hat kein Problem damit. Deswegen finden wir auch niemals, dass die Sahaba irgendwelche Probleme hatten mit, mit, mit den Ayat über die Eigenschaften Allahs, über, über den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie kamen nicht zum Propheten. Wie ist es jetzt zu so verstehen? Sie haben das ganz normal geglaubt. Sie haben nicht widersprochen. Und so sollte ein Muslim sein. Aber wenn jetzt ein Erneuerer kommt und Scheinargumente bringt, solange das sich bekannt ist, solange er das sich nach außen bringt und die Leute in die Irre führt, und dann, dann widerlegt man ihn auch nicht. Weil wenn man ihn widerlegt, wie Al-Alaqai er sagt, macht man seine Aussage bekannt. Deswegen sollten Erneuerungen, die keinem bekannt sind, wo es, nur eine, wo es nur eine kleine Gruppe von Leuten glauben, sollte man niemals sollte man niemals widerlegen, liebe Geschwister, weil dadurch macht man diese bitte bekannt. Und ihr, ihr, ihr seht ja, liebe Geschwister, dass es in, in der Sache äh, viel Irreleitung gibt, weil die Leute machen sogar Munawarat, machen sogar Debatten, Im Fernseher mit der Rafe war, wo die Allgemeinbevölkerung diese ganzen Scheinargumente hört und äh, die Aussage über die Sahaba und Auzubillah. Deswegen Debatten an sich führen immer nur zu Schaden. Und Diskussionen mit Leuten der Erneuerung führen immer nur zu Schaden. Meistens. Und im Dabat hat das sehr gut dargelegt. Es ist eigentlich, ja, yani, gar nicht erlaubt, außer, wie Bhattra das gesagt hat, wenn man geprüft wird von einem Herrscher wie Imam Ahmed, er konnte nicht anders, er musste mit denen debattieren. Die waren vor dem Herrscher und entweder musste er, entweder er debattiert oder er wird und er hat sie dann auseinandergenommen. Oder einer kommt von den Leuten der Neuerung und er will wirklich Hilfe. Er will wirklich Hilfe. Oder er ist... Einer der, der, der, der als er kein Träger der Neuerung an sich er hat nur etwas aufgegriffen, aber er weiß gar nicht was er da sagt und er fragt er fragt nicht aus Hochmut heraus oder nicht um zu diskutieren er fragt einfach um, um die Wahrheit zu kennen oder zu wissen. weil es gibt Leute die sagen auch aussagen die sie gar nicht kennen und wissen und sie wissen gar nicht was sie bedeuten an sich. Kommen wir wieder zurück. Das heißt, Allah spricht mit Buchstabe und Stimme und die Ahle Sunnati haben das ausführlicher dargelegt, um zu bestätigen, dass Allah wirklich spricht. Das ist eine wirkliche Stimme. Das ist eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa zugeschrieben wird. Weil das Sprechen an sich in der arabischen Linguistik und auch bei den Arabern, wenn man sagt, Al-Kalam, er kann nur mit Buchstabe und Stimme sein. Das heißt, Etwas anderes kann nicht als Kalam, als, äh, als Aussage betitelt werden. Versteht ihr, liebe Geschwister? Das ist so bei den Arabern bekannt. Mohammed bis Mael Buhar, Iraqi Ma'allah, überliefert in seinem Werk, dass Abdullah ibn Unais, Razillahu Anhu sagte, ich höre den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah wird seine Diener am Tage der Auferstehung versammeln und sie mit einer Stimme rufen, mit einer Stimme rufen, die jeder hören wird, der nah sein wird und der, der fern sein wird. Mahu akbar. Stellt euch mal vor, wie gewaltig Allah ta'ala ist. Wie gewaltig ist Allah subhanahu wa ta'ala? Im Hadith, das heißt, derjenige, der ganz weit ist, der hat das genauso wie derjenige, der ganz nah ist. Genauso. Und er wird dann sagen, Allah, ich bin Amal-Malik, ich bin der König und ich bin der Richter, Ad-Dajjan. Keiner von den Leuten des Paradieses wird ins Paradies eintreten, solange irgendjemand der Feuerinsassen die Vergeltung einer Ungerechtigkeit verlangt, die ihm jemand, der Paradiesbewohner, angetan hat. In einem anderen Hadith, in Khalma Fah al Ibad al-Buhir, sagt Abu Huraybah, that the Prophet sallam, sagte, Wenn Allah eine Angelegenheit über den Himmel beschlossen hat, schlagen die Engel aufgrund seiner Worte ihre Flügel nieder, so als ob seine Worte wie ein Stück Eisen auf einen Felsen fällt. Kommen wir jetzt zu den Aussagen der Imame Sunnati Allah subhanahu wa ta'ala mit Buchstabe und Stimme spricht, also mit einer Stimme, die wirklich ist, die man hören kann. nach dem Grund, dass der Ahl-i nichts ähnelt ihm, nichts ist ihm gleich. Seine Stimme ist gewaltig. In einer der Überlieferungen von Musa alayhi kurz dazu, Banu Israel haben ihn gefragt, kannst du uns Erzählen, wie war die Stimme von Allah? Er sagt, wie kann ich es? Kann ich gar nicht. Ja, ist in nichts, aber ich kann euch vielleicht sagen, ja, was ein bisschen ähnelt und ihr müsst euch vorstellen, ja, Allah hat nicht die Gewaltigkeit seiner ja, seiner Stimme, er hat ja, er hat ihn, er hat mit Musa so gesprochen, so dass er es ertragen kann. Und Musa hat dann gesagt, ja, in dieser Überlieferung Allah hat mit mir gesprochen mit der Stärke von 10.000 Zungen. Allahu Akbar. Er wollte dass ihnen nur, damit sie verstehen, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist nur, und hätte er, Musa sagt dann weiter in dieser Überlieferung, hätte er, hätte er, wäre also, hätte er mehr benutzt, wäre, wäre es noch stärker gewesen, hätte ich es nicht ertragen können, ich wäre gestorben. Abdullah ibn Ahmed ibn Hamza sagte, ich fragte meinen Vater rahimahullah, über die Leute, die sagen, als Allah mit Musa alayhi salam sprach, sprach er nicht mit einer Stimme. Das sind die Jamia, die das sagen. So sagte mein Vater, also Imam Ahmed, vielmehr der Herr, der mächtige und majestätische sprach mit einer Stimme. Wir nehmen diese ahadithe, wie sie gekommen sind. Das ist die Akzeptanz, liebe Geschwister, Wir diskutieren nicht. Wir akzeptieren, du bist ein Muslim. Du bist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Du akzeptierst das, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Womit er sich selbst beschrieben hat. Und seine Namen, die er sich gegeben hat. Und man sagt nicht, weil der erste Weg in die Irreleitung ist wie der Weg der Jahmiyya, in indem sie Vergleiche anfangen zu, zu machen in ihren, in ihren Köpfen. Indem der scheiban sie in die Irre führen will. Ja, wie spricht er? Wie ist das? Du glaubst daran. Und nichts und nach dem Grundsatz der ahle Sunna nichts ähnelt ihm. Nichts, nichts ist ihm gleich. Allah subhanahu wa und mein Vater sagte weiter, Abdullah, Ibn al Imam Allah sagte, der Hadith von Ibn Mas'ud, wenn Allah der Mächtige und Majestätische spricht und seine Stimme gehört wird, ist das so, als ob eine Kette auf einen Felsen schlägt. Mein Vater sagte, al-Imam Ahmed și die Jahmiyyah verleugnen dies. Ya'qub ibn Bukhtan sagte, fragte Abu Abdullah, also eu er fragte imam Ahmed, über jemanden, der behauptet, Allah spricht nicht mit einer Stimme. Er sagte, vielmehr spricht er der Erhabene mit einer Stimme. Subhanahu wa ta'ala. Na andre Überlieferung von Iaqub ibn Bukhtan sagte Imam Ahmed, wir überliefern diese Ahadith. Alle, die einen gesunden Überlieferungsweg haben, also einen gesunden Isnad haben, sie, die Jahmiyya, wünschen sich, die Menschen zu verwirren. Wer auch immer behauptet, Allah sprach nicht zu Musa, der ist ein aber Abubakr al Rahimahullah. Abu Bakr al-Marrudi war der Nachfolger von Imam Mahomet. Er war derjenige, der seinen Platz eingenommen hat. Er war wie der Sohn von Imam Ahmed, Abu Bakr al-Marruzi, er war derjenige, der die Totenwaschung vorgenommen hat und der auch das Totengebet geleitet hat auf Imam Ahmed, rahimahullah. Imam Ahmed hat ihn sehr geliebt. Abu Bakr al-Marruzi sagte, ich hörte Abu Abdullah. Diese Kundia, meine lieben Geschwister, ist, eine, ist ein, ein Titel mit der Respektsform Bei den Arabern. Deswegen wird ihr finden, wenn jemand jemanden liebt, er ruft ihn immer mit seiner Kunja. So sagte Abu Bakr al Marud, ich hörte Abu Abdullah. Und es wurde zu ihm gesagt, dass Abdul Wahab al-Warraq Abdul Wahab al-Warraq, ein großer Geleiter der Ahl-Sünnati und der Imam Ahmed hat ihn sehr geliebt. Und er hat Imam Ahmed sehr, sehr geliebt. So al Marudi hat dann ihm Mahm gefragt, er sagte, ich habe Abdul Wahab al Warraq gehört, dass er sagte, wer behauptet, dass Allah zu Musa ohne Stimme sprach, dann ist er ein Jahmi, ein Feind Allahs, ein Feind des Islams. So sagte Abdullah, so sagte Abu Abdullah, Mahmed, wie schön ist das, was er gesagt hat. Möge Allah ihn vergeben. Abdel Wahab al-Warraq, rahimahullah. Ima Mahmud vore gefragt, Ima Abdel Wahab al-Warraq, vore gefragt, wen können wir fragen, ja Abdel Allah, wen können wir fragen, o Imam Mahmud. Er sagte, fragt Abdel Wahab al-Warraq, weil er ist ein Salih, einer von den Rechtschaffenden. So einer, den gibt Allah subhanahu wa ta'ala Taufiq, dass er die Wahrheit sagt, dass er das Richtige sagt. Kommen wir jetzt zu der Sache, wal Quran kalamullah ghayru makhluq bi jihatihi in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Abu Ja'far Ahmad ibn Sinan zakata rahimahu auch ein Berg des Wissens, er war einer der Shuyukh von Bukhari, von Muslim. Ein großer Gelehrter Abu Ja'far Ahmad ibn Sinan und Hadithun Yazid ibn Harun, gannum ibn Allah wer auch immer behauptet, dass der Koran zweierlei ist oder dass der Koran eine Nacherzählung Hikaya, wie die Aschayerer sagen, ist, also nicht das Wort Allahs ist, nein, wer auch immer behauptet, dass der Koran zweierlei ist oder dass der Koran eine Nacherzählung Hikaya ist, dann ist er bei Allah. O sadim ist keinen wahren ila gibt ein sindiq ein kafir bei Allah dieser Koran ist der Koran den Allah Subhanahu wa Taala mittels Jibril Gabriel auf die Sug Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ohne Entstellung noch Veränder veränderung herabgesandt hat bis er dann sagt in der letzten aussage von ihm, er sagt dann der Koran ist das wort Allah. von ihm begann er minhu bada Und zu ihm wird er zurückkehren. Nichts an Allah subhanahu wa ta'ala ist erschaffen, Makhluk. Noch seine Eigenschaften, noch seine Namen, noch sein Wissen. Noch sein Wissen. Weil der Koran ist von dem Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen nennen sie auch immer das Wissen. Deswegen hat auch Imam Ahmed in seinem Debatte mit den Jahmiyyah, als er mit ihnen debattiert hat, er sagt, was sagst du über das Wissen? Es ist erschaffen. Dann hat der gesagt, ja, er ist erschaffen. Er hat gesagt, du bist ein Kafir, das war vor allen Mahtasim. Er hat ihn sofort im Takfir gegeben in Mahmed. Er hat ihm gesagt, das Wort Allahs, der Koran, ist von seinem Wissen. Und er wollte ja nicht vor dem Herrscher klar machen, guck mal, was für Kufar das sind. Sie leuten sogar das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, indemn sagen, das Wissen von Allah ist erschaffen. Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al sagte: Wir glauben. Er hat im 6. Jahrhundert gelebt, Rahimahullah. Er sagt: Wir glauben. Er war ein Hanbelli Gelehrter, ein großer hanbali Gelehrter. Wir glauben, dass die, dass jeder niedergeschriebenen Buchstaben und die gehörten Stimmen, dass, yani, es geht jetzt um die Aussage von von in jeder Hinsicht. Was ist damit gemeint? Und ich wollte das jetzt erläutern mit den Aussagen der Gelehrten, nicht mit meinen Aussagen. Wir glauben, dass die niedergeschriebenen Buchstaben und die gehörten Stimmen das Wort Allahs, Jalla, ist. Weder eine Nacherzählung, Hikaya, noch ein Ausdruck, Ibara, ist, bis er dann sagt, Rahimahullah, Abdul Ghani, so wer nicht sagt, diese Buchstaben sind das Wort Allahs, Jalla, so ist er aus der Religion ausgetreten und hat die Gemeinschaft der Muslime verlassen. Und wer leugnet, dass, dass es Buchstaben sind, So leugnet er etwas Sichtbares und ist mit und ist mit einer Lüge und Falschheit gekommen. Und als Abschluss eine schöne Aussage von Ibn Battal al-ʿUqburi, er sagte in seinem Werk al al Wisse möge Allah sich deiner erbarmen, dass die Gruppe, dass die Gruppe unter den Jamie er aus ihren hinterhältigen Herzen und der Niedertracht ihrer Ansichten und der Abscheulichkeit ihrer Wünsche, glauben, dass der Koran erschaffen ist. Und sie gründeten dies auf einer Erneuerung, die sie einbrachten, um das normale Volk irre zu führen und zu täuschen, als das, um ihren Kufur zu verbergen und ihre Abweichung vor dem, dessen Wissen wenig war und dessen Gemüt schwach war, zu verdecken. Und so sagten sie, der Koran, mit dem Allah gesprochen hat, das ist die Rede, Allah, das ist die Rede von Allah, unerschaffen, also das sagen die Jahmiyyah, da, guck mal, was wir, wir, ja, sie, sie haben versucht zu täuschen. Die sagen, der Koran, mit dem Allah gesprochen hat, das ist die Rede von Allah unerschaffen. Was das angeht, was wir rezitieren und mit unserer Zunge lesen und auf unseren Kopien des Korans schreiben, ist nicht der Koran, welches der Kalamullah ist. Also das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dies ist nur eine Zitierung, eine Hikaya, Nacherzählung davon. Also was wir lesen, ist eine, eine Zitierung, Nacherzählung, Hikaya, das sagen die Jahmiah, von, von dem Koran mit dem eigenen Worten und unser äh, verbaler Ausdruck mit unseren Worten ist erschaffen. So wurden sie, also sagt weiter Ibn Battuta, so wurden sie raffiniert in ihrem Kufr und sie benutzten betrügerische Mittel, um Kufr unter den gewöhnlichen Leuten einzuführen. Dies auf betrügerische Art und Weise, im kleinsten Detail und im verstecktesten Aspekt. Aber das war nicht verborgen. Ja, nee. Alhamdulillah. Aber das war nicht verborgen durch die Lobpreisung Allahs und seiner Gnade und die Güte seines Taufirs, Erfolgserwähnung, für die großen Gelehrten, die, die, die intelligenten Kritiker, bis sie die Gelehrten als falsch ablehnten, was sie, also die Jahmiyyah, fabrizierten. Und sie enthüllten den Schleier von der Abscheulichkeit von dem, was sie verbergten. So wurde ihr Kufur und Abweichung sowohl für die wissenden als auch für die für das gemeine Volk offensichtlich und derjenige der klug war und wusste, wo die Abscheulichkeit lag, also in der Aussage der Jahmiya, war der Sheikh der Saleh, yani der Rechtschaffene und der Imam, der Gelehrte, der intelligente Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, Möge Allah zijna aban rahimahullah Und die Klassifikation ihres Kufrs war offenkundig und klar in dem in dem Buch von Allah, der Allmächtige und Majestätische und in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Damit, liebe Geschwister, haben wir inshallah diese äh, yani, diese, diese wichtige Angelegenheit der Aqida inshallah, bi'idhnallahu yani, äh, zu Ende geführt, dass äh, yani, den Satz erläutert wie inna baraka wa ta'ala an hante aussagen der gelehrten rahimahumullah und bi'iznillah fangen wir nächste woche dann mit Qadr, an inshallah zu allah subhanahu wa ta'ala und bi'iznillah subhanahu wa ta'ala ta'ala uns helfen dass wir danach folgen was wir was und was wir aufrichtig sind in dem was wir sagen wa sallallahu wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi